Tjena, Anders och Samson. Det var Mats, eller Kebab och Holmqvist här. Jag sitter här med min son. Mm. Ska du säga hej? Hej! Hej. Filip heter han. Mm. Och, och ni vill veta vad han tycker om Gunstar Heroes. Vad tycker du, Filip? Är det ett roligt spel? Ja! Jaha. Uh -huh. Vad är det bästa då? Den här som är det endast jag har. Mm. Bossen på handrabanan. Ja, bossen på handrabanan. Han som blir pistolen. Ja, ja. ja. så kan jag se vad det är svakigt. <laughs> Vad tycker du är tråkigt med spelet då? Att någon dör hela tiden sen har jag kommit tillbaka. Ja. Att man inte kan komma tillbaka på den här. Ja, det. Mm. Nej. Vad tycker du annars att spelet är? Ett fint spel. Mm. Det är ganska gammalt. Ja. Och det gör ingenting. Nej. Nej det är roligt ändå. Ja. Jaha. Det kommer dig du. <laughs> <laughs> <håll> <håll> Hoppas att det kommer fler spel vi kan spela tillsammans du och Mm. mm. That kind of feels so. That's a hey-do.